Hej och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara era värd. Det är torsdagen den 28 februari Och vi spelar in avsnitt 66 Den med Apps Among Us Effortcast är podcasten där Vi i råsbesgruppen Team Effort Pratar om vårt rollspelande Men också om svotor, tv-serier, tv-spel Filmer, böcker, musik Och allt annat som intresserar oss Och med mig idag har jag Anna, hej Utan hennes röst, och jag med mig Sandra Hej hej med hennes katt Ja det var inte min katt ja, ja, ja. <laughs> Inte <det> där heller <laughs> uh, Vad har ni haft för er då Senaste tiden uh, Jag har uh, uh, Sen senast Jag var med i podcasten Så har jag börjat uh, Lävla i uh, träning Eller att träna uh, mm. Vilket går helt okej okay. Och så Vad... har jag kollat i genomsnitt på kanske tre avsnitt av Veronica Mars per dag. <laughs> mm. Intressant. Vad för slags träning? är du? Har du, har du gått med i någon taekwondo-grupp eller är det gym eller är det ute att springa? Eh, det är gym. <laughs> cool. eh, så jag har fått en liten, ett litet program som jag går efter för att eh, springa lite snabbare och lyfta lite tyngre vikter. Det är alltid bra. Um, är det kul? Känner du endorfiner i kroppen? Jag eh, känner mest att jag är väldigt, väldigt svag Men det är ju därför jag vill levela också Precis, jag förstår vad du menar Och Anna, varför har du någon röst för? Jag vet inte, jag tror att jag <skratt> jag jag tror att jag är förkyld Men eh, jag har även haft eh, en singstar kväll Den kan ha försvunnit där någon gång förstår. Inte för att det brukar bli så, men ja. Någon måste vara första. Ja, faktiskt. <laughs> jag sitter just nu och leker med min uh, Sonic Screwdriver för att uh, macken upptäcker hur mycket ljus det är och så ändrar den sin uh, alltså skärmens ljusinställning på det. Så när jag lyser på skärmen så blir skärmen jätteljus och sen när jag tar bort den så blir den mörkare. <laughs> så jag leker att min Sonic Screwdriver faktiskt fungerar. <laughs> den gör någonting med datorn. Exakt. Mm. <laughs> um, i dagens avsnitt så ska Sandra har ju, förutom att träna och så så har hon även stannat på sig en hel del eh, spel till sin iPhone sin ny, relativt fortfarande nya iPhone jo då. Så hon ska, hon, ska, hon ska gå igenom dem med oss vad, liksom, vad vi måste skaffa och vad vi ska hålla oss undan ifrån kanske mm. eh, Det var också varning att det skulle vara en app någonstans, eller hur? Eh, ja Bara så vi inte liksom blir kockade när den väl kommer Mm Anna har lekt med sina dockor i The Sims. Mm. Uh, hur går det med Sandra-simmen? Um, jag, har, jag har faktiskt inte fortsatt med den. Utan jag har... What? Jag har... Nej. <laughs> um... Jag vet Nej. får vi veta mer <h> <h> i liksom snacket. Ja, ja. Det här kan vara slutet på en vänskap. <h> <h> den försvann i en ominstallation. <h> Förlåt. Vänskapen? <h> ja. <h> jag har ju hört att Sandra är ett virus som inte går att... Ta bort. Ah. Nej, det är Candy Crush <laughs> <laughs> ah. Fast det gäller eh, vi för mig även. Alltså. <laughs> det fr framförallt för dig skulle jag säga ah. Judarna ska veta att jag har försökt eh, Vi kommer även prata om eh, Senaste inedrogen Svotor mm. eh, Star Wars The Old Republic mm. Mest är det kanske jag som kommer prata om Ni kommer bli uttråkade Men att Anna kanske skjuter in med någonting också <laughs> Ja, jag, jag skjuter in så länge jag har röst till det Jag spelar Perfekt. något spel under tiden Perfekt, ja, men det är ju det är faktiskt väldigt fiffigt det där För då blir du också taggad i för snacket Ja uh -huh. uh, Jag tänkte väl här, försöka kicka igång den här, den här podcasten Genom att prata om två saker som jag faktiskt har gjort I, i veckan uh -huh. uh, Och en av sakerna Är att jag har um, Läst de senaste numren Eller det senaste numret Jag, jag köpte två nummer den här veckan Vi är på nummer sju av serie, serien Injustice Gods Among Us Och det här är ett kommande fightingspel som kommer släppas på jag tror alla, alla konsoler som är värda namnet typ PS3, Xbox, säkert Wii också nej, det är säkert för våldsamt Wii jag vet inte. Och det är gjort av skaparna av Mortal Kombat som jag tror heter Team Ninja eller Team Ninja kanske är något helt annat jag är lite osäker nu jag känner mig inte så proffsig, jag känner mig som en dålig podcastare <laughs> och det handlar spelet står ju är helt enkelt att stormannen för det här är faktiskt DC-karaktärer. Stormannen har efter en liten personlig tra tragedi blivit lite mer av en totalitär människa, eller utomjording då. Och tar helt enkelt över jorden och säger att nu ska den styras så här. Och så Det blir väldigt mycket fred och så, men sen är det ju den här grejen med att ingen får göra saker som är lite för våldsamma, vilket innebär att uh, ungefär hälften då av hela DC-universe ställer sig bakom Batman istället som, som leder en uh, leder en grilla rörelse mot då eh, stormanden. <laughs> Oj! Mm. Ja. Och det är skurkar och hjältar på båda sidor på den här, eh, i den här kampen. Och serietidningen handlar då om vad som hände innan spelet. Alltså varför det har gått som det har gått. Mm. Och det börjar väl ungefär med alltså så mycket, <laughs> så mycket bra som möjligt. Vi säger typ Stormannen upptäcker, stormannen vaknar en natt och hör liksom att eh, hans fru Lois, att det liksom kommer två hjärtslag från, från henne. Så att ja ah, okej, okay, hon, är, hon är gravid. Han är så glad som man kan bli. Eh, och typ, i tredje numret så har eh, Jåken lyckats lura honom att döda henne genom att flyga upp i rymden med henne. Och sen atombombat Metropolis, alltså hans huvudstad. Eh, vilket då gör att stormannen blir lite ledsen. Eh, dö dödar Jåken, vilket gör att Harley Quinn blir lite ledsen. <laughs> Sen så sitter han i, Täckt i Jokens blod Typ så här i två veckor eller någonting Och bara, ja, lyssnar på nyheter Tills han får för sig då att rädda äh, Att fixa hela världen Jag har kommit så långt till C-tidningen nu att amerikanska regeringen har svarat Genom att kidnappa stormannens föräldrar För att han berättar för allihop Att han är klart Kent För nu har han trött på att ljuga liksom mm -hmm. Och då kidnappar staten eh, hans föräldrar Och där är vi nu Jag, jag misstänker att han kommer att få tillbaka dem Eller inte Så det du säger att Jåken kommer inte vara med i spelet Jåken är med i spelet, vilket gör mig ah. lite intresserad um, okay. Det är inte omöjligt Det finns, det finns här in-story in saker uh, mm. för, att, för att göra folk levande i den här, i den här världen Harley fixar uh, Harley blev fångad av, av Green Arrow Och hon är ganska ledsen um, Behöv... att Joken är död <laughs> Jag det är det. alla Jag har börjat gilla det här Med, med typ prequel serietidningar jag, jag köpte ju även Batman eh, Prequel komiken till eh, Arkham City som ju är mm. Spel jag spelade Och eh, jag vet inte varför men jag har varit lite så här ä, Emot och saker. Till, till exempel finns det ju serietidningar Av det mesta som har liksom lagts ner Typ Firefly Buffy, Angel, allt sånt Har ju liksom serietidningsmotsvarigheter Och jag har varit lite mm. såhär, det är inte samma sak, det funkar inte Nej Men det funkar när det är liksom saker som är gjorde Alltså Batman och Storman är ju serietidningsfigurer från början Så det, ja. är, det funkar rätt bra I serietidningsform liksom Kan du göra med någonting att det är spel också? Ja, alltså Det kan ju mycket väl vara det också Jag... Eh, alltså bara för att okay, bara för att du tvingar mig att, att prata om Star Wars nu Sandra ah, <laughs> Som jag säga alltid ja, Min favoritspel Star Wars spelserie som är ju samma serie som Svotor är med i, heter Knights of the Old Republic Och där vet jag att det finns en äh, serietidningsserie som, som, som följer då The Old Republic som är Den eran äh, med, Som har till bästa Star Wars saker men jag har inte läst den heller. Jag vet inte varför, och det kanske, jag vet inte varför det har varit så här. Nej, jag vet inte. Det verkar inte så intressant. Mm. Mycket beror ju också på eh, bara för att knyta an till, till appar. <laughs> är ju för att jag har den här comicsology appen nu till min iPhone, vilket gör att det är väldigt. Alltså nästan lite för, det är nästan dåligt. Det är väldigt enkelt att köpa saker. Alltså, när man hittar någonting bra Då är det bara att börja läsa och, och ifall nästa nummer finns ute Då står det när man är klar med en sida Då står det så ja, ah, bye, nästa nummer Och det är typ 7 kronor brukar det vara för ett nummer liksom. Ett nummer är 22 sidor ungefär mm. Då sitter man där och har, och har liksom läst eh, Jag vet inte hur mycket Nu är det ju att den här är pågående Så man kan inte läsa allt för mycket <laughs> Det är farligt Ja, jaha vad, nu ska vi se, jag, jag vet att Anna i alla fall spelat uh, Mortal Kombat, eller hur? Mm, det har jag. Vad har du för minnen? Uh, jag har minnen av att frenetiskt uh, <clears throat> trycka på knappar och inte veta vad jag höll på med. <laughs> uh, att uh, någon annan som gjorde ungefär samma sak uh, mobbade mig för, just för att jag gjorde det. Uh. Um, det var skoj, men ja, uh, uh, uh, yeah, jag... Till slut så fick jag ta taktiken Okej, okay, jag tar samma karaktär varje gång Så att jag kanske lär mig någonting till slut För att, jag vet inte, det var Ibland fick jag in någon grej där jag typ bara kunde stå och slå Medan någon satt fast Det var då jag, det var då jag vann um, Men det var inte så ofta <laughs> Vad har Sandra för, för fighting game erfarenheter om några? Eh, exakt samma som Anna Faktiskt mm. Jag kommer ihåg liksom man har, När man har hittat något någon kombination som verkar fungera så är man mycket nöjd med det tills den andra personen hittar någonting mot den mm. kombinationen. Och då har man ingen aning vad man håller på med igen. ofta sitter man också de här kombinationerna genom att bara, liksom, man, trycker, man vet inte vad man har tryckt på och sen så fortsätter man att bara trycka och sen så hittar man den igen. Det är så man lär sig sina kombinationer. på ah, ja. Det var så jag gjorde. Okej, okay. ja, ja. vad bra. Och sen så spelar man alltid mot någon som har spelat det några gånger Tidigare och som därför kan Allt mycket, mycket bättre mm. Ja Jag Jag gillar sådana spel Sen så finns det alltid en gräns när Alltså liksom i sin grupp av vänner Så är det alltid någon som blir lite för bra Och så blir det så tråkigt att spela Eller så är man den människan som blir lite för bra Och så är det tråkigt att spela Och då kanske man försöker ge sig ut på internet Och märker att det finns liksom eh, det, finns, det finns liksom Ligor över ens egen vänskapsgräns Som är så här helt ouppnåbara liksom. Man kan inte ens man kan inte ens nästan tävla mot dem så här. Och om man lyckas vinna någon då, då får man bara höra att man var chip, att man var dålig. Eh, liksom, du bara spämade saker så det är väldigt så här hostile. Jag kan <laughs> tänka mig det. Men är man inte då väldigt så här, glad över sin vänskapskrets helt plötsligt? <laughs> jo, det finns ju tillfällen när den är, när den är vettig att ha. <laughs> eh, det här spelet har också en sån här väldigt. Eh, ni vet det här med sociala medier va. Med ah. rätt stort nu va. De har ju en Facebook-sida Facebook kan Facebook ni hålla talas om mm. eh, och de, där länkar de ofta till deras Youtube-sida och på Youtube-sidan så pratar alltså, dels varje vecka så ställer de karaktärer i spelen mot varandra. Alltså liksom, de, eh, folk får rösta. Eh, första, någon av första runderna var typ så Batman versus Bale och så var det så vem kommer vinna en fight. Mm. Och så när, alla, när alla röster har kommit då visar de liksom en spel alltså, någon som har spelat spelet typ. och så ja nu, nu var det Batman som vann så då är det han som vinner den fighten samtidigt då så som de visar väldigt mycket spelmekanik och så hur, hur, hur en fight kan gå till mm. uh, vilket är rätt balt och sen så då då så liksom kommer serietingsmänniskor så här, sitter och pratar om de, de uppkommande fighterna liksom, uh, typ Kevin Smith kanske sitter och pratar eller Kevin Conroy som har uh, uh, Batman:s röst och så sitter, sitter liksom och diskuterar fram och tillbaka väldigt här, nördigt väldigt intressant också <laughs> uh. Så det är väldigt mycket bakom kulissen Och de, de släpper liksom ah, Den här karaktären är också med i spelet Vad tycker ni om honom så här, då och då kommer det nya karaktärer mm. Så det verkar som att vi kommer att vara liksom väldigt, väldigt många karaktärer Och det finns ju en del att dra ifrån Vad gäller det universumet mm. Jag är väldigt taggad inför det här spelet Jag hade väldigt kul med Mortal Kombat Även om det var en ganska kort tid som jag hade väldigt kul med det Men det var, det var värt det ändå Du kanske får bjuda in mig och Sandra Och så kan vi få träna våra <coughs> Fighting skills mm. Ja, det låter bra Um, förutom C-tidningar förutom och serietidningar om spel Så har jag spelat ett spel <laughs> Som jag misstänker att jag har pratat om Som heter FTL um, Som är ett här Det faller väl under, under kategorin indiespel Som för övrigt det är, liksom, ju mer man ser Från den så är det typ den bästa kategorin Någonsin, det är väldigt, <laughs> alltid väldigt fina Någrunda nyskapande Eller bara väldigt retrospel liksom. Allting är väldigt fint FTL uh, står för Faster Than Light, kanske man visste och man typ av så spel där man, man, man, är, man är den som, som styr över ett rymdskepp. Man har en massa viktig data. Man måste rymma ifrån läskiga rebeller samtidigt som man då liksom tar sig längre och längre framåt i den här världen. och när man är död så är man död. Det går inte liksom att ladda sin karaktär igen då är det bara börja om från början och hoppas på att man har bättre tur för att det är väldigt mycket tur. Väldigt mycket slumpmässiga sekvenser Till exempel vet man aldrig hur banan kommer att se ut Man vet aldrig vad man kommer möta Eller vad som kommer att hända Och eh, jag tar upp det här nu mest för att jag har börjat spela det igen Den här veckan Och dels för att det lite grann passar in med The Sims-snacket Som vi har senare <laughs> I och med att man får döpa sitt skepp Och sina eh, lagkamrater Eller alltså de som är ombord på skeppet Man får döpa originalbesättningen kan man väl säga För att eh, den besättningen kan mycket väl bytas ut var, Alltså när folk dör i besättningen eller enkelt. Mm. Så jag gjorde ett skepp som hette det <laughs> som, som är ett team effort in yoke. det hette eran livbåt till St. i uh, våran Danis och Dragens kampanj. Mm. Mm. Och är det är det, det också är ett heter anagram namn, av namnat ja. Måste anagram bli ett ord kanske. nej inte anagram. Nej, bra Det är i alla fall yeah. en anagram för, för Effortcast mm. eh, Sen så döpte jag då besättningen till Jag, jag hade mig själv, det var, det var Håk Det finns inga Å i rymden tydligen eh, Sen hade jag eh, Ärkers, jag tror att det var Lieutenant Och eh, Doktor Flyg eh, Stephanie, Stephanie alltså, som, var, som var doktor i eh, Missiler eh, Hur det gick jag eh, Tänkte jag eventuellt liksom lägga upp en eh, Let's play är väl fel ord Men ungefär lite, en, en dagbok från det köpet jag, jag tänkte nog lägga upp det på bloggen När jag får lite mer tid Jag tog en massa mm. screenshots med jag spelade Ja, nice eh, Och ja, det var Jag ska inte säga att det gick dåligt eller bra Men jag har aldrig klarat det här spelet kan jag ju säga <laughs> Okej <Okay>. Så mm. <laughs> Jag vet inte hur det är i The Sims Du kanske gör karaktärer för att sen döda dem Och så döper dem efter typ Sandra och så Men i det här stället så är det väldigt jobbigt Ifall någon liksom blev skadad Eller när det började bli liksom hemskt Då kanske det illa ut Det var ganska obehagligt Förutom när Erkers råkade illa ut Du bara yes yes Ja det det finns någon rätt visa i världen fall. Så det, det är det jag har gjort senaste tiden Och um, jag tänker att vi behöver alla en paus Från mitt babbel mm -hmm. uh, Vi tar den pausen och återkommer med lite mer rymdsnack I och med uh, veckan Så vill vi säga <laughs> Star Wars Old public Tugg Yeah, Alright! <laughs> Det har vi tillbaka från pausen hey. Det var min tardis yeah. uh, hur, hur var pausen? Anni sträckade på benen, uh, röra på er, andas och så uh. uh. Ja Jag antar att Sandra som nu jobbar i ett kontorslandskap Har, har många sådana här bra övningar för att inte bli uh, typ Död av att sitta ner för länge Ja, alltså vi gick igenom det faktiskt i veckan Men mm. jag kommer inte ihåg så mycket mer än att man bör stå upp och jobba ibland Men jag tycker det är Exakt. jättejobbigt Ja, det, det gäller mm. att man har skysta skor, känns alltså, som om man ska göra det äh, mm. Men annars får man ha ont i ryggen Jag tycker det är mer nice att bara hitta en position där man kan fastna i åtta timmar Och sen så rör man sig när arbetsdagen är slut huvet huvudet på tangentbordet. <här> <här> <här> nej, den positionen är i vila på soffan. <här> <här> den för mig hade det, det varit för inte hålla på att hatta runt liksom. <här> För mig hade den positionen varit typ standes på toaletten med en bra bok eller någonting och hopp hoppa på att ingen frågar efter mig på hela dagen. <här> <här> Marie Håkan när han kommer snart. <här> <här> Så här hade jag fått jobba kvar kanske en en dag. <här> <här> <här> På, på tal om att sitta mm. Nej, vänta, vänta Vi kan bättre På tal om att jobba På tal om att få sparken Sparken får man om man, om man spelar för mycket swotar Och inte gör andra saker Mm, det tror jag Och det har jag gjort Jag har fått sparken <laughs> för mycket aj. aj, aj. Få sparken från mig själv alltså, Ibland måste man ge sig själv sparken känner jag liksom Bara så här, på insidan Men Nej, du har svikit mig Försvinn Vad har hänt sen senast Anna? Vi har haft eh, Svotorlan Ooh, Det var kul. Mm, det, det var riktigt kul Det var med eh, f favoriten Stephanie och eh... Uh, Danis Dragons favoriten uh, Stefanis bror, <laughs> Fredrik mm. <laughs> uh, Fredrik var, var med oss uh, Live från uh, Någon annan plats på jorden mm. uh, Medan vi andra tre satt Hemma hos Anna uh, Vi gjorde en liten lanhörna i Annas rum där Mm. Eh, vi måste fråga Stefanie också Om det här var ett bättre lan än de lanen hon berättade om Där hon sa att det var så här svettigt Och luktade illa och kommer inte vara med För att det var bara en massa konstiga människor där typ. <laughs> <laughs> Jag tror att det var bättre Hon verkade ha kul, det var många så här Exalterade utrop från henne Ja ah, för det var ju mm. alltså mycket, mycket låses ju upp för oss Alltså anledningen till att jag varit så högt på det här spelet Jag är, är högt for life känner jag nu, För att jag jag har, jag har lagt en massa pengar på det. <laughs> jag har lagt ner säkert en 150 spänn eller någonting. Jag jag har också liksom TV-troppat Star Wars The Old Republic och liksom då gluttnat på ett par så här nyckelspoilers som gör att jag vill spela det här spelet för alltid. Mm. Typ så här saker som jag ser som, som har med då Knights of the Republic spelen att göra som, som alla klasser verkar få Eh, se. Så jag kommer antagligen här, spela igenom det med alla klasser någon gång i mitt liv. Uh. Um, vilket är alltså åtta stycken storylines. Mm. <laughs> jag, kan, jag, jag vill inte tänka hur många timmar av grinden det måste vara. Yeah, yeah. Men um, <laughs> det, det som då låste upp det för oss allihopa var ju den här multiplayer-funktionen. Alltså, det, det är MMORPG, så det är klart att det är multiplayer. Men att det faktiskt är då, vi, vi pratade om det förra gången tror jag. Mm. Eh, när, man, när man då pratade i konversationerna och så och man, man gör det tillsammans och uh, uh. allt det här vi, jag tror också att vi, vi låstade upp mysteriet med vem som för konversationen För vi har ju lite så här som var först, som var bäst, ja, som var så kommer vi väl fram till att det, liksom, det är, ett rullning, att. Mm. är liksom en tärningsrullning tror vi Exakt, vilket är det enda logiska nu För att det har varit typ så här okej okay, om jag höll mitt finger på näsan när jag tryckte <laughs> Då fick jag högt mm, mm. Men, om jag hade, men om jag drack kola samtidigt fick jag, fick jag rätt lågt Så det enda logiska är ju att det är faktiskt är random mm. Uh, och det vi gjorde var att vi rullade varsin ny karaktär uh, Level 1 mm. På Imperiets sida mm -hmm. uh, Och Anna har du någonting att säga om kontrasten mellan För du var en Fighting Jedi nu, eller, eller alltså Jedi, Precis, Sith Warrior, eller? jag var en Jedi som typ hoppade fram till sina fiender och slog på Precis. dem. Istället för som förut när du var på goda sidan och då var du en Jedi som helade där liksom, mycket så här. Mm. Stå, stå bakom och kasta stenar på folk och nu var det då en Sith Warrior. Precis, nu är jag ju tank. Jag har ju späckat ja. till tank. Um, från andra sidan eftersom jag då spelade psykopat på goda sidan så kändes det ju rätt bra att jag på något sätt var det förväntades av mig att jag skulle vara ond här. Mm. Um, men jag vet inte, jag tyckte det var kul. Det kändes lite mer ja, dystopiskt på något sätt. Det var ju väldigt så här om ja, vi ska känna all känna all ilska inom dig och använda den och så liksom fick döda en massa människor hit och dit för att för att någon bad mig om det och det var liksom väntat att det var så, det är så här. Jag bara, okej, okay. så om jag vill vara god på den här sidan, hur, hur, hur gör jag då? Så att, måste vara jobbigt om man vill det Vad <laughs> tänkte jag säga, jag vet att den, den, onda, den onda sitten som är liksom mer healer mm. Kan under många konversationer liksom force lightning, liksom så här chock Ja har du, du någonting? Jag kan tänka mig att de kanske har mycket mer så för oss om de Jag har ju inte det. Men det bästa som hände var ju att jag fick en, en sån här twilek-kompanjon. Någon så här um, ja, som hade suttit fängslad. Uh. Och hon hade något liksom halsband eller något som jag, jag kunde ge henne elchocker med <laughs> um, <Just that. laughs> och så varje gång hon sa någonting även om jag själv tyckte att så här, hey, hon är rolig, så här, jag tyckte om oh, henne jättemycket men varje gång hon Silence sa någonting lame. så bara tjock, <laughs> chock så fick jag typ minus ett i like och hon bara okej, okay, jag ska lägga men jag tänker mig att vi efter all den här tortyren jag, här, det, vi kommer att bli vänner så sagt det liga mm. det blir så äh... Stockholms syndrom ja jag tror det effekt av det. Plus att min karaktär är så cool. Hon, hon är någon ras de, har inga, de är blinda och de ser bara via The Force. Så så det är luka. Hon... Luca. Mm, just det. Hon, hon är så här. Julissa äh, äh, äh, uh, uh, heter hon. Uh, och uh, varje gång hon ska döda någonting så bara hoppar hon fram till det och så använder sin lightsaber. Och uh, jag älskar henne jättemycket. Och varje gång jag hoppade fram typ så säger jag um, För att det var så skoj. Um, en sån här spoiler om har, jag, jag tror att det bara fungerade om det hade varit man men då hade du kunnat ha en relation med alltså alltså då hade kunnat, kunnat bli ihop med den här då saker syndrom människan. de har lagt till i en patch mm. att man då liksom har bara ta bort den där kollar för annars det hade man inte i början tror jag. Jaha. Vilket, Åh, innebär jag liksom nej. Att, ah, vilket innebär att vilket innebär att ah, okej okay, så jag undrar det till om yeah. får kram mig eller om hon bara är rädd för <laughs> alls bandet. Mm men, men, men min, min karaktär kanske blir en relation med henne trots att hon är det är mycket möjligt att, alltså, att jag vet att de eh, jag vet inte om de har för att, alltså, det, det är ju typ Biware de de brukar inte ha någonting emot eh, nej de brukar väl vara rätt öppna för det där precis men jag tror ändå att det är ett annat content alltså liksom att det har kommit ett, eh, mm. ett ett content senare där det finns val för sånt också alltså för sånt för, för, för den läggningen på, på sina karaktärer mm. eh, jag, jag tror att det är ganska man, kvinna Okej, för jag har ju annars tänkt Eftersom man kan sätta relationer mellan sina karaktärer Så leker jag med tanken att, att Just nu är hon Ally med min liksom, Republic mm. Jedi Jag funderar på att gifta dem Jag tror att, man, att de kunde det så ja, att, jo, äh, ja, De är awesome, båda två Det kan du göra eh, Sandra, det är lite coolt man, man har liksom, på alla karaktärer på sin server Får man ett de kallar det för legacy, vilket kan vara ett efternamn eller typ ett namn på ett företag eller vad whatever. Liksom. Ah. Och eh, man kan sätta alla sina karaktärer på servern i ett släktträd med varandra. Okay. Mm. Så man har liksom en, en meny där man får där man upp, liksom, ah, men här kan du sätta den här personen den kanske är kompis med den eller släkt med den här människan och så gör man liksom ett litet släktträd. Påverkar det här? Eller? Nej, det är Nej. verkligen, det är bara flavor. Alltså, ja. det här legacy det här legacyet kan göra som man lossar upp lite så här små bonusar till sina karaktärer. ja Det hade varit jätteroligt om det hade påverkat så man liksom får någon liten bonus för att man är släkt med den som gjorde någonting bra på något ställe tidigare. Alltså, mm. ja. ja, precis. Eller typ att den kunde känna av att um, den kanske hade någonting att du är Kanske du är involverad med någon på andra sidan och någon vet om det någonstans så uh -huh. att det kunde påverka en quest. Så jag, vill inte säga att, jag vill inte säga att det är omöjligt. Jag tror bara inte att det är. Nej, jag tror så. inte att det finns. Men det, det är med, med, som... med tanke på hur mycket man kan ändra där. För man kan liksom ändra när man vill. Om det hade varit varit uh -huh. att det låser sig på ett på, på position skulle jag nog kunna tänka mig att de skulle ha något mm. Något sådant. Ja, men precis. Ja, jag, jag gillar i alla fall den grejen. Även om det bara är flavors flavor så är det så här. Mm -hmm. Det känns det bra i mitt huvud att kunna ordna upp det För jag har ju alltid i alla MMO Jag kör en idé om hur de känner varandra Och nu bara, oh, jag kan, jag kan välja i spelet Och det blir så här lite mer officiellt på något sätt Jag har också lite Med min, min Sith uh, Sorcerer Som är level 26 tror jag nu mm. Kanske 25 uh, sorry, det, Hon gick ju med i En guild som heter Order of Chaos <laughs> uh -huh. Coolt, nambas, uh -huh. <laughs> Ja Coolt namn va Ja Ja Uh, och det är lite kaos i den gilden just nu uh, Oj nej, utan det är här, år gild... Ja, precis um, Jag gick med bäst för att inte behöva Säga nej till alla du vet, som, vill, som vill att man går med i en gild <laughs> mm. um, Men i alla fall, det är lite kaos där nu För det verkar som om liksom, ledningen har liksom sagt upp sig en och en Så det är snart det är ingen som leder i längre Jag har inte varit inne på två Två eller, två eller tre dagar nu. Mm. Uh, så det kan mycket väl vara så att det är, så här, att den är disbanded eller någonting. <laughs> du var no, min, min gild. Men du no. kan ju välja att se det positivt. Och det här är ju din chans att göra det till din gild. det borde ju egentligen så här, eh, skriva till någon officerare <laughs> eller något som är där. Och bara, alltså, om, om det är så att vi behöver någon som tar ja, det. Har de, de har ju såna här message of the day. Mm. Och människor som du Weeks här på alltså in i spelet. Och det är typ så här, Om de vill leda den klar, den kan de ju säga till. Uh, jag tycker att du borde göra det och sen det. så bara kanalisera all din besatthet till det här spelet till att bli okay. helt maktgalen. Och vad alltså, man jag vill nu att ni... kan göra som en crazy guild leader. Alltså, alltså jag vill att ni <skratt> förstår att det här är en dålig sak att föreslå. För Att jag skulle starta eget forum. <skratt> Jag skulle ha striktare rollspelsregler Jag skulle ha stora events mm. Det skulle liksom inte Jag har inte tid med någonting annat Och det har jag ju knappt som det är med tanke på att mellan, mellan typ skola Och eh, sova och svotor mm. Så är det ju bra <skratt> det jag gör. Så vi skulle aldrig se dig förutom okay. Svotor Ja och antagligen inte då för att jag skulle inte låta vem som helst vara i min klan. Nej, jag känner, jag känner det här strikta rollspelsregler. Jag går där och bara, vilken planet befinner vi oss på? Jag vet inte vad jag håller på med. Du Nej. bara, ut. Jag, jag har också börjat, börjat skumma runt på forumet för våran server. Och våran server är en rollspelsserver. Mm. Och de har väldigt mycket roliga event som, som liksom pågår. Till exempel så... Noterade jag att de, de spelar ett kortspel, det finns ett kortspel i den här, i den här världen som heter Passac Som är mer eller mindre, man spelar blackjack mot varandra Man ska få 20 eh, och man har lite olika kort för att köra modifier och så eh, Plus och minus på, på sin hög Och jag, jag såg att folk liksom spelade det alltså genom att de använde då tärningsrullningsfunktionen i spelet mm. För att simulera att man drar ett random kort och så, ja. Uh, verkar vara väldigt seriöst Och de, de har turneringar på olika kan, kantiner i, I världen De har en på en i, på Imperial-sida och en på en Republic-sida uh, mm. Där folk då antingen kan, kan komma liksom med, med sina alts Eller liksom komma med sina karaktärer Och så kan man vinna typ hundratusen credits Och ja uh, det, det, det är ballt, jag gillar det jag, jag gillar hela det här spelet Jag såg också att de har en De har en ganska seriös uh, jag vet inte om du, du borde ju ha sett det i så fall, men de har en ganska seriös guild som är typ meningen att den ska vara på startplaneten för Sith, Korriban mm -hmm. Så är liksom, liksom att få folk att börja rollspela. Och så. De, den är ganska aktiv, i alla fall i forumet, uh. med typ lärare och mästare och sånt som liksom, så ska gå runt och liksom rollspela och visa att Sith behöver inte vara så tråkiga mobbar utan de kan vara lite skärmiga ondbärgare. De behöver liksom inte vara psykopater Nej. bara. <laughs> Ja, jag, vet inte, jag märkte inte så mycket aktivitet när vi spelade nu senast då på Imperial mm. på Imperialsidan. Um, jag såg mycket mer folk när vi körde tidigare på dagen. Ja, just det. Um, jag tänker att det är lite tidszon. Ja, ja vi, men det, måste liksom. det. det måste väl vara det. Mm. Det är kul i alla fall. Jag är mm. som sagt lite orolig för det här med att bli alldeles för högt. För just nu känner jag att jag skulle kunna sluta spela bara. Uh. Men jag känner att det är så här, jag vet inte Om det händer någonting mer coolt Just nu är min uh, Sith uh, uh, Sorcerer på Tatooine jag mm. den stora ökenplaneten där, där Luke bor senare uh, Och det är rätt balt, Alltså det, det har liksom blivit så här väldigt Det har varit typ så här en i alla fall Väldigt dynamisk storyline, liksom där det inte bara är att lämna in 18 stycken uh, Bare asses <laughs> Utan det är liksom, ja ah, nu händer det En massa coola saker när jag höll på med den här questen Typ så här, uh, det Grejen vi hittade i tidigare uppdrag Har nu liksom ah, har dock ett Unleashed en evil Och alla blev typ så här zombies av det Och nu bara vi tvungna stoppa det och grejer mm. Det liksom händer så här, det händer coola saker i, i storyn Och om det händer typ två eller tre sådana saker Och om de är riktigt coola Då kommer jag inte kunna släppa spelet för jag har sett allting Och det finns nog ganska mycket att se Ja, jag tror det, just som du säger där med Det finns åtta olika storylines Så det mm. finns, finns mycket att se där Och så kan man ju spela de olika också Så att Ja det är ja, det... lite farligt det här. Mm. Det, är ju det, det är ju det. Speciellt om jag skulle börja... Alltså, jag gick ju med i, i min klan bara för att ha, gå med, ha gått med i en klan för att slippa det. Och nu bara, jag ska ta över den. Om jag då ska jag fylla så här power vacuum. Det är... för disaster. Mm, det kan nog vara det. Men ja, jag, jag, jag skulle tycka det var roligt att se liksom... Vänner? se se vad som händer på något sätt In, Inte att, att säga att När du förstör ditt liv utan mer se dig Leda en gild bara för att det är så här skoj uh, mm, Vi får se mm. <laughs> Några frågor Sandra? Nej Nej Absolut Sam, är den jag är intresserad av. Förlåt, Sandra bara på, har på de sorry. shamaner <laughs> <Sorry>. <laughs> Sandra säger ingenting som har någon möjlighet liksom Till att fortsätta samtalet För att Sandra vill att vi går vidare Det här jag som händer vi tar... när andra, andra vill vara med i Nu måste vi prata om andra saker också Ja Jag vet och jag tänker med att vi gör det Vi är liksom lätta på ställningen. Vi, vi rensar luften genom att ta lite paus mm. okay. Jag kommer tillbaka med, med The Sims-snack Sandra ska prata Nej, den andra Sandra, Anna mm. Ska prata om, om ja, Den nordiska Sims 3-området eh, Som du hittade ah. mm. Intressant, vi tar en paus Där var vi tillbaka från pausen Ja ah. Wow, vi har pratat om Mikrovågsugna kattögnar nu ska inte du dra in mig och Sandra det, det var du som pratade om det Jag försökte förgära sig stoppa dem Men deras planer är snart Fullgjorda Så ja, hoppas att alla kattunger älskar det mm. Takes action vi, vi finns på Twitter effortcast. Vi finns på Facebook effortcast. Berätta att det är fel att äta upp kattunger Ska du, försöker du skaffa Näthatare till mig och Sandra nu Åh, oh, vi skulle få så mycket publicitet Faktiskt Mm. Kan, inte säga, kan, kan inte ni säga att folk har näthatat er via Effortcast? Typ så här, jag önskar att de misslyckas på sin sista death save. <laughs> <laughs> alltså jag tror att det är fel att säga det om man inte har blivit utsatt för det. Mm. Så, så det jag... vi får göra är att hålla tummen för att någon säger det så att vi sen kan gå till Aftonbladet och få publicitet. Mm. Problemet mm. är att jag bara är 15% PK enligt, uh, vad var det? Yeah. Uh -huh. Är det inte konsum eller Någonting uh -huh. Uh -huh. Ja men Gud, natt, ja, den grejen var natt också natt inte Jag tror, jag var väl också 15% Och det berodde delvis på att jag tittade På solsidan eller någonting Eller mm. hade likat det, det var visst pk Jag tror att man Vi måste ha inte... minst 50%, 50 pk för att få näthat Mm. Alltså vi behöver väl inte vara allt för politiska Men är det inte så att så här, PK har en sjukt dålig klang liksom Man ska inte vara politiskt korrekt Vilket det ja. är efterblivet Jo, det har ju blivit så här, en, en dålig grej Jag och förstår nu... inte heller vad politiskt korrekt innebär För det borde väl innebära att liksom mm. ja, men jag, jag gillar Moderaterna typ Och jag hatar skatt För det är ändå alltså, det Du menar ändå... att det är den politiken som just nu <laughs> ja för det är ju ändå, det känns ju ändå som att det är liksom, ja men de flesta medier har, är lite så här mitten, lite åt mm. höger typ, men inte för mycket. Politisk korrekt innebär tror jag vita kränkta män som vill typ så här, kunna kolla på, gärna, gärna lite smått SD-anhängare som vill kolla på rasistiska nidbilder på julafton. Mm. Och när man inte får göra det så är det för att folk har varit för PK liksom. Det är det PK betyder i, alltså just nu tror jag Ja, det, det, det, det, det, det, det. Alltså, alltså så får vi inte näthat mot oss om vi säger att eh, Vi pratar om mikro mikra kattungar Utan Nej. vi får näthatar mot oss om vi säger att det är fel att mikra kattungar Exakt Om ni säger att vi ska göra det Då, då, då tror jag folk att liksom säga, alltså, de här vita kränkta människorna säger att ni är bra kvinnor liksom som, som gör rätt Mm. Ni är liksom inte så PK-läskiga liksom, Kulturshanter Eller monster eller så liksom, Utan ni är så här bra kvinnor Det vill säga, mm. jag vet inte det Vi har i, alltså, i alla fall i köket, det är ju bra På tal om, på tal om kvinnor Det kan man göra i The Sims Kvinnor ja, mm, det kan man. Berätta, om, berätta om det här nordiska samhället du, du fann i The Sims jag, jag tror att alla vet nu i det här laget vad The Sims är Det är dock skåp, fast mycket coolare Precis um, Jo, de släpper ju vad de kallar för värdar eh, till The Sims Det som förut kallades, tror jag I alla fall neighborhoods på engelska Neighborhood, ja mm. Och den senaste världen de har släppt eh, Innan har vi fått något lite så här. Eh, italienskt tema var senaste Och nu har vi då fått ett med nordiskt tema Det är inspirerat av Island det heter Aurora Skies okay. Och eh, de har En av liksom, grejerna med det är Att man får lite norrsken så här, på kvällen Och det oh, är ova fint Så alla som eh, roar sig på, med att ta bilder på landskap I The Sims är jättenöjda på att kunna ta... Kan man se det? Kan man se himlen? Ja Hur då? eller så är det 3D? Alltså ja, ja, det är 3D, liksom. för att du kan ju gå wow. igenom hela staden bara liksom var du än är och så kan du titta på typ alla håll. Det är, du kan What? se allt. Det är, väldigt, det är ett väldigt fint spel. What? Mhm. Mm mm -hmm. um, och ja, det är lite. Det, det som fascinerade mig var att det kändes väldigt sent nordiskt när man så att säga öppnade det. Det var väldigt så. Här, jag tror folk har kallat husen för Ikea-hus För de är rätt eh, färgglada Och eh, några tycker det är fint Och några typ hatar det eh, Sen har det även varit kommentarer om att Jag tror att så här, Ja, vad är det, 75% av eh, de familjerna Som de har liksom, lagt in är väl blonda och blåögda mm. Så det har varit lite så här kommentarer om så här, Ja, det är väldigt såhär arisk Syn på det här. Um, och, men de har lagt, de har lagt till några familjer med lite annat ursprung. Um, vilket fick mig att tänka ja och bara där så var det inte Island längre typ. Men um, så har de då lite svenska namn på dem. Det de är inte, de är inte eller så här, isländska svenska mer. De är inte jätteduktiga på det så är ibland de har nått så här ett café som heter Björn café. inte så här. Björn eller någonting det var Björn café här. Och sen har de då en karaktär som heter Björn fast Björn att... Varför inte? Mm. Um, det som har störde mig mest där det är faktiskt att de inte kan stava Leif. De stavade det L I E F. L I E Hatade den stavningen så det var typ det första jag inte ändrade. Men det som det som fascinerade mig mest det var för att i tidigare världar det är, väl, det är rätt många vid det här laget Så har det inte funnits ett enda Homosexuellt par liksom I officiella familjerna Ingenstans Och här så fanns det, det Typ um, Vännerna Jesper Och uh, Johan Eller någonting um, de är, Typ bor tillsammans Och den ena av dem har adopterat en dotter och då tänkte jag, okej, okay, vi har ett homosexuellt par och den ena har adopterat ett barn. Ah, ja, det var ju lite konstigt. Och barnet har ett så här sammanslagning av deras efternamn. Så är det typ så här Valkvist och Sandström, så heter hon Valström. Eh, så det var fint. Men så liksom gick jag in på deras, deras hus och så såg jag att så de, de hade inget så här romantiskt intresse av varandra, utan de var best friends forever. Och det var liksom... Jag kände att det var ungefär som att IA där hade hade tänkt att okej, okay, nu, nu ska vi vara lite inspirerade här av Norden där det kanske är lite mer accepterat. Och så har folk varit lite upprörda över att det inte har funnits några par. Mm, ja, men vi gör det. Fast vi kan ju inte vara så in your face med det. Så att hmm, ja, vi, liksom, vi gör det men ändå inte på något sätt. Mm. Um, det kändes som att så här, ha foten i båda lägren. Att, så här, de vågade inte ta steget att ta med det för att så här, och nej typ kristna amerikaner kommer bli väldigt upprörda och samtidigt så, här så vill de lita om ere på något sätt. Jag gillar det. Mm. Det är jätte roligt. jätteroligt. Alltså det jag best gjorde Friends for life eller vad, Ja, vad best friends for life liksom. Och jag gick som in där och ja, men... ja, och det eller var ena sån här så jag jag använde mig av diverse mods här, för att se till att båda var listade som hennes pappa för jag bara Bådas barn. Och sen så, så gifte jag dem. För jag bara, men det är ju uppenbart vad det ska vara. Så här. Och det här var bara dumt. Um, uh, s, s. Jag, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker att det är bra. Och samtidigt tycker jag att det var fegt på något sätt. Så här. Mm. Väldigt fegt. därför först tänkte jag att okej, okay, de, är, de är väl gifta kanske. Och så har den ena adopterat barnet. Det, det kanske är något jag vet om. Jag bara, ja, det var väl konstigt Men sen så bara, nej, de är bara best friends forever Och bor tillsammans Och barnet har båda någon typ Ja, jo, men visst mm. Precis som i verkligheten när två vänner adopterar Eller en av dem alltså alltid ett barn, men de bor tillsammans Och fostrar tillsammans Ja, men precis Och, och liksom två vänner, de bara bor tillsammans Det är inget, inget romantiskt in att Alltså, de är bara så jäkla bra vänner Det känns Det känns... Um... Det känns så Hollywood för länge sedan, typ. Alltså, liksom, ja. såhär, de typ blinkade lite till kameran så här: Bäst vänner. Ja, men typ så här: eh, två kvinnor i 40-årsåldern som borde tillsammans. Och alla var, ah, de är så goda vänner. Liksom. Mm. Och så skulle man liksom förstå att mm, det kanske är något annat på gång där. Men det var ingenting vi pratade om. Liksom. Ja. Det känns lite så här: malplacerat. Nu ändå. Ja, jag kände det. Jag, kände, jag, liksom, jag, jag blev så, jag tänkte så här: ah, okej, okay, men. Ni har ens försökt innan och nu, nu blev det något så här liksom som att de var rädda för det. Och om man rädd för något så, är det ju, så är man ju, står man ju inte bakom det helt heller. Liksom att säga ja, nej och nej, vad ska folk säga istället för att ja, men det här är något normalt som händer i världen. Liksom, så, det här, så här kan familjer se ut. Um, så bara, ja, alltså, vi, nej. Mm. Det påminner mig, eh, som allt annat jag gör just nu, om eh, Sotor. För att jag kom precis på hur, du, hur det ligger till med homorelationerna homo där. Mm. Och de... Eh, de vart ju med, som sagt, i en patch senare. Eller något det Nej, jag inte utan i en patch. Och då var det liksom verkligen på en planet som, som det kunde liksom startas, typ. Alltså bara för att det var den, den planeten som var med i patchen, typ. Då, då var ju liksom föräldrar i Amerika framförallt, de var ju så här... De nappade väldigt mycket på den här Planet av the gay typ Alltså liksom att det verkligen inte var en hel planet för det De, de hatar ju det mm. liksom. För att det är så här, nej, det är Ja men ni vet, det vanliga, det är fel mm. Det förleder ungdomen och allt det här mm. det är Intressant det, det, Är det också ia som, som, som ger ut? Um, ja det är väl EA som ligger bakom mm. båda Precis. Det som var intressant efter senaste patchen är att de har tagit tillbaka Maxis-loggan i början. Oh. Jag har en mod som stänger av IA-loggan men nu så kände jag att jag bara, Maxis kan jag titta på. Jag har bra minnen av Maxis. Mm, <laughs> men så tänkte jag, vad finns de nu igen? Hmm, konstigt. Så. Men alltså, det var ju... Sen så tror jag att de har lite problem med så här hur folk. klär sig där det är kallt för det är så här, de alla har vantar till typ alla outfits någonsin och Ja, det är lite som att de tror att det är, trots att de, man, man har årstider och har man inte så årstidsexpansionen är installerad så är det alltid soligt och sommar mm. um, och har man årstidsexpansionen så får man ju liksom ja, årstider och så bara, nej men alla väntar för att det är Island typ, ja det är så de kanske där Är det den relativa tiden i Sims fortfarande som den alltid har varit typ att gå på toaletten tar 40 minuter till en timme. Ja. De pratade ju förut om att det skulle liksom vara mindre fokus på det här med så här, liksom basic needs eller så. Men mm. det, det är ju inte det egentligen. Jag märker ju rätt fort man tänker så här: Okej, okay, nu ska vi göra något kul med den här familjen. De ska hålla på att samla på meteoriter och heja hos springen. Sen så är helt plötsligt så har de. Tre barn, och så det man gör är typ försöka så här, se till att barnen gör sina läxor, att föräldrarna går till jobbet och ser så det sådant Och Gud och Gud, vad händer? Och så har det gått Nä. typ tio dagar om man bara det är, det det är som jag gör. Är så, är därför jag aldrig har spelat Sims mer än en, en vecka. Typ för att jag inser att det är för likt vanliga livet. Mm. Man har sina drömmar och sen så är det typ, nej, okej, okay, livet kommer okay. vägen. Nu måste jag tänka på att duscha och laga mat och gå Ja, alltså Jag tänker typ att jag, så här, jag ska fokusera på en person. Man liksom, bara gör det de vill, den personen vill eller Simmen. Men sen så blir det mer så att jag bara men de är så dumma, de, hon håller typ på att dö nu Och om jag inte tar hand om hans lilla syster nu så kommer ju hon inte så, så kommer det gå jättedåligt för henne i livet så bara börjar jag multitaska med allihopa ja. um. Intressant mm. Så ja, jag har spelat med en massa blonda, blågda simmar istället för att göra Sandra um. <laughs> Jag har problem just nu med att äh, så här, sonen i familjen jag spelar äh, är väldigt lik pappan så jag typ jag kan inte hålla koll på dem För de sitter Jag bara, vad håller du på med? Vad springer jag här? Rasist de är Blonda och har typ samma ansiktsstruktur Herregud, vad ska jag göra? Åh oh, gud Jag tror vi måste ta en paus Innan Anna säger några fler rasistiska kommentarer <laughs> Okej okay. Efter pausen så ska Sandra Komma tillbaka med sin ios hall. Och så får jag tänka att man stinger där oh. Paus mm. Mm. Mm, Jag tänker mig den mm. Så där är vi tillbaka Från pausen och Sandra Mm Led oss genom eh, spelen så appar man alltså är. Mm. Eh, Det gör jag mer än gärna. <laughs> eh, jag eh, har spelat väldigt mycket appspel den senaste tiden, tror jag, för att jag har eh, börjat ägna helgerna åt att en kväll varje helg blir väldigt, väldigt brusad, och sen. Resten av helgen så har jag känt att Nej, jag vill inte lämna Min säng och mitt rum <laughs> Och då blir man lite så här begränsad I vad man kan göra för någonting Men det man alltid kan göra är att ladda ner fler appar eh, Och eh, jag vet att jag Pratade om eh, Ett par appar för Några helger sedan När vi var på en söndagsutflykt Till ett museum yes. eh, Och eh, De har lite grann hållit i sig det är bland annat ett spel som jag inte spelar så ofta Utan enbart när jag är väldigt här, trött eller skör Eller känner att jag vill göra någonting som kräver minimal ansträngning Ungefär kanske som att så här, sticka en halsduk ja jag tänker mm. mig att det är den tjänsten man får av det. Eh, men det är eh, ett spel som är eh, svensk utvecklat tror jag. Som heter kometen. Oh. Ja, det låter som någonting som ni känner igen att jag har pratat om. Ja, då, det jag känner igen att jag har pratat om det är det, är det den när man är ute i rymden och samlar på sig stjärnor. Nej. Ja. Man flyger runt mellan planeter. Precis. Men eh, det är ett väldigt eh, visuellt vackert spel. Där det är en stjärnhimmel och en massa planeter och så en komet då som är, jag tror det är målet i akvarell från början. Där man åker, åker runt i rymden som den här den kometfiguren och ja, helt enkelt ska upptäcka nya världar eller nya planeter typ och varje stor huvudplanet som man upptäcker har eh, en speciell atmosfär omkring sig av ja, med lite olika nya färger och olika typer av musik och sådär. Eh, och det, det som jag uppskattar när jag uppskattar det här spelet förutom att det är, <laughs> förutom att det är väldigt vackert och liksom stämningsfullt så, eh, så är det att det inte... Finns, det finns ingen eh, poängräkning Det finns ju de här Det är ju ett litet achievement Varje gång man hittar en ny planet Men man sitter ju Just ändå det. Och bara glider omkring Rymden i typ fem minuter Tio minuter kanske Mellan varje planet Aha. Så det... Och får jag också gissa Att man inte kan förlora spelet Nej, jag tror inte det Utan man, man, bara, man bara är Och så spelar man Ja Precis, det som kan hända det är att man tappar fart på sin väg genom mm. rymden Men då är det ändå bara att man får vänta lite längre innan man kan fortsätta sväva igenom atmosfären inte. <laughs> Intressant Ja Det är rekommenderat när man vill spela någonting men man vill inte spela någonting Ja Ja men faktiskt, det är lite mer så här interaktiv tv på något sätt så här, man, man får vara med och göra någonting men det är mest något som rör Inter sig Interaktiv ja. dag-tv där liksom, där, när det är, här, allt är tråkiga på tv typ. fast det här är något man kan styra själv ja Och det är just här att det är, det är ganska vackert och så mhm Ja, jag rekommenderar kometen, det nog Alltså det, det kostar Kanske 22 kronor eller någonting För mig att det kostade när jag laddade ner det Men ja. även om det inte Passar för alla tillfällen och så Så är det ändå ganska värt att ha Ha på mobilen Ja, ja. Cool. Kometen, kometen Nästa spel som jag också Pratade om samtidigt Är ett spel som heter Nihilumbra som är ett ganska så, på vissa sätt- ganska så ordinärt plattformsspel- eh, där man eh, startar som en liten svart- eh, vad kan man kalla det för? En liten blab. Vad är det en svensk mm. eh, motsvarighet? bläckklump <laughs> <Black laughs> bläckklump ja. <Kanske. laughs> ja, men någonting liknande- man har kommit ifrån något stort, någon stor, svart, hemsk värld- som man har tagit sig ifrån för att komma till den riktiga världen i spelet. Då, där man ja, upptäcker en liten bit till av den här nya världen för varje bana som man kommer till. Och under sin väg genom de här värdena så får man också- Eh, lite nya färdigheter som hjälper den att ta sig över hinder och eh, slåss mot fiender som också de blir nya och svårare hela tiden. Eh, och till det, det som gör spelet till eh, vad det är, eller det som i alla fall har dragit in mig i det, mm. det är att även det här är ganska så stämningsfullt med. Eh, eh, Ja, det är vackert ritat eller. Ja, det är väldigt så här, fina miljöer eh, och ja. stämningsfull musik. Samtidigt som att det är ganska så deppigt och ledsamt för att det spelet hela tiden påminner dig om att du kommer ifrån det här mörkret och du kommer aldrig att kunna fly ifrån det. Mm. Nu så har de skickat ut eh, nya monster för att få tag på dig du hör inte hemma i den här världen det, det är extremt mycket eh, ja hemska ja, jag minns jag, att jag, jag, du berättade om det ja. det, kändes så här, det kändes som att det spel man vill spela men kanske inte för man är lite ledsen redan <laughs> Nej, för eh... det känns såhär om, om man är på stört bra humör så blir man spelar det här spelet, det är så säger okej. Okay. Jag hade fel. Det var inget. Nej, men det är liksom ändå just eftersom det är ändå vackert och fint jag tror att de spelar ganska mycket på den känslan att de som har skapat spelet att det går lite grann ifrån något hoppfullt stadie om att nu har du upptäckt en ny del av världen och kolla vad fint det är och nu har du lärt dig den här färdigheten och kanske kommer det att bli bra en dag och sen <laughs> nej det kommer det inte barn? bli det <laughs> så uh -huh. eh, det är inte bara deprimerande för jag tror att det är det liksom <laughs> överlag de bygger upp dig bara för att liksom mm. krossa dig <laughs> jag, jag har kollat upp lite grann på Eh, alltså läst lite grann Om vad andra tycker om spelet Och det som de flesta verkar ju tycka Väldigt bra om det eh, Det enda som folk har någonting emot Är att eh, det tydligen Ska vara lite för lätt Så ah. eh, Men eh, som sagt Jag eh, brukar spela eh, Mobilspel när jag är lite skör <laughs> Så att Precis. säga Så eh, jag har inte märkt av det <laughs> Coolt. Och det, här var, det här var Nihilumbra Nihilumbra Cool ja Det är Coolt. även detta ett ä, spel som man får betala lite grann för Men ä, det här är Till skillnad från Kometen Så känns det som att man kan uppskatta det Även om det går snabbt att spela igenom Så kan man uppskatta det ä, Mer än bara när man inte vill göra någonting alls egentligen Coolt <laughs> Coolt Fick ett underligt betyg på ett spel. <laughs> alltså jag skulle ge dig typ det är förmodligen det som jag tyckte bäst om av alla, mm. alla iOS-spel jag har spelat hittills förutom kanske Walking Dead då. Har du en, har du en D10 i närheten vill jag ge dig ett effortgasbetyg? Ja. <laughs> Man har alltid en D10 i närheten. Eh, jag slår den nu mot ett mjukt ja. underlag så det hörs inte att jag slår. Det blev en åtta. Ja, en åtta av tio. Det är ganska bra betyg ändå. Ja. kul <laughs> Så om du. Ja, ja, men det, det är bra. Jag tror att den recessionen blir en åtta liksom, när man lyssnar på det här. Sen. Mm. Mycket bra. Jag kände ett stort behov av att ta reda på vad ni lumbra betyder. Ja. Mm. Det är det som är ingenting. Så jag hämtade min, jag hämtade min latinska ordbok. Umbra betyder skugga, så... Skugga, så var det inte, inte svart jag hade fel. Mm. Så ingen, i, ingen, ingen skugga. skugga. Mm. Ja, exakt. Det är balt. Mm. Det lät ju som att det var mycket skugga och mörker. Oh. Men, man... Ja, precis. Men man är en skugga som är ingenting, tänker jag mig. Oh. Eller att en skugga inte är någonting, kanske. Nu gör du det, mm. det ännu värre. Förlåt, Sandra. Gå gärna vidare innan jag förstör milumbra. Eh, <laughs> <ni> <laughs> <laughs> um, ett... Eh tredje spel som jag egentligen inte har kommit så långt med därför att det är precis som sin föregångare ett spel som man gärna stänger ner i panik mm. <laughs> det är ja. eh, Slender-spelet eh, som ja. finns till iOS jag vet att det har funnits någonting, eller innan jag skaffade iPhone så hörde jag talas ja. om att det fanns ett spel till iOS som också skulle vara ungefär samma som eh, slender The Game, eller vad det nu heter mm. Som man Precis. kan hitta på internet Men som skulle vara Väldigt mycket sämre Ja, det, det är det jag hörde också Jag hörde att det var sjukt dåligt ja. Men du har hittat något annat misstänker jag Ja. Det här heter Slender Rising och det finns som en, en gratis version som är så långt som jag har kommit. Då. Och sen så ska det tydligen finnas The Real Experience. Vad nu det är, men det kostar i alla fall pengar. Det är då någon kommer att liksom börja förfölja i verkligheten. För att det finns ju en GPS i Iphonen så de vet vart de, de var du är. Oh, är. Det man betalar för. Så. Mm. Fast det vet man inte om att man bara köper den och så ja. heter det The Real Experience. Och man bara, vad fan, det är ju ingenting här. Och alltså, sen börjar man se honom. <laughs> Slender Rising får man tänka att det är någon så här Hannibal Rising-grej. Där man får se Slender, se sin syster bli uppäten eller någonting. Ja, personligen tänkte jag att det var Porra för Så det är väl... Ah, ah, oh, nej! Du gör alla vilka, vilka mina du, lite Jag värre. tänker så här, alltså jag gjorde ah. det lite värre men Håkan gjorde det värst <laughs> verkligen. I och för så kanske det är typ... ja Nej, eh, i alla fall. <laughs> jag, eh, jag tycker ju hittills att det är ungefär samma upplevelse som jag fick eh, av originalspelet då. Mm. Det vill säga att det är asläskigt. Eh, och då har jag hittills... Det finns, man får till en början i eh, den gratisversionen så får man välja mellan att spela i daylight-mode eller night-mode- Uh, jag spelade i night mode kanske i fem sekunder en <laughs> gång <laughs> uh -huh. uh, Så jag har valt att, att springa omkring i fullt dags just då Sitter du med hörlurar på då? Uh, jag har faktiskt inte gjort det än Jag tror är tänk jag med äh... lätta, typ. uh. Det tänker jag mig att det, det kanske tillägger uh, cirka tusen procent stämning uh. mm. Jag vet, jag har inte riktigt är... känt ett behov av det än så länge. Nej, jag, hade inte, jag hade inte gjort det kan jag säga. Nej. Alltså, vi har ju tidigare pratat om hur man överlever att spela slender. Och det är ju ungefär att sitta med andra människor alternativt. Ja. Um, <clears throat> så alltså, jag, jag tror inte det hjälper faktiskt. Varje gång jag har spelat slender med andra människor så har det bara varit precis lika... Fast man har hört. Jag tror att det är jag. Nej, som har nej, sluta. Gå inte in dit. Vad tänker du med? <laughs> <laughs> Okej, okay, det kan vara jag som är väldigt så här, lugn. För när jag spelade så hade jag liksom dig och två till runt mig som var helt panikslagna. Och så gick uh -huh. jag där väldigt lugnt och fint. Um, och sen ja, visade du, du mig insidan. videon med uh, när Slender sjunger Gimme Twenty Dollars. Och efter ja. det så känns allt väldigt bra. Uh -huh. um, men det som. Uh... Hittills har jag, inte hittat. jag tror att det, det som skiljer mobilappen eller mobilspelet från originalversionen- är dels att eh, det verkar som att man istället för att ska hitta åtta lappar- ska hitta, eller fem lappar eller, eller vad det är- ska mm. hitta så många som möjligt i mm. den här mm. Mm. Eh, Och sen så är det också en lite annan miljö- det är fortfarande tycks vara inhängnat på något vis och det är stora skogspartier. Mm. Men eh, det finns också eh, en massa murar som man liksom kan... Det blir lite labyrintaktigt bitvis att man... Är det fortfarande sådana här läskiga hus med kakel överallt? Eh, det finns läskiga hus men jag har inte gått in i något av dem här. <laughs> Det är bara, hus. Nope. <laughs> <Så>. <laughs> <laughs> jag är inte mycket för det. Jag eh, har ibland råkat ta mig till någon slags återvändsgränd. Mm. Eh, och eh, jag tycker att det är tillräckligt hemskt faktiskt. Mm. Eh, så ja, eh, jag, jag kan nog rekommendera att testa ändå Slender Rising. Därför att eh, ja. jag trodde ju att det bara skulle vara en... Eh, mycket tråkig och dålig version av The Real Thing men äh, det är precis lika hemskt om man stänger av det precis lika reflexmässigt. Av, äh, av alla rekommend rekommendationer så här långt så är det här den enda jag inte kommer följa någonsin. <laughs> vi får göra som vi gjorde med Slender att vi ja. typ tvingade och spelade med oss någon gång. Mm. Något som är lite hemskt också är att i det här spelet så får man en slags varning. –vart Slenderman är. Inte bara liksom ljudmässigt, för det var ju lite så här oklart alltid, tyckte jag– –när man spelade mm. originalspelet, vad ljuden betydde. Mm -hmm. eh, hur pass nära han var. Här så får man pilar, en liten <gör> röd pil som visar att där borta står han, <gör> typ. Uh, okay. Är det för att man ska kunna köra Typ på tunnelbanan utan ljud eller? Jag tänker mig att det är någon sån funktion Men det är ju väldigt jobbigt Om man ser att det sitter en lapp borta På det trädet Men pilen. Men han står där borta också Ja, uh, uh, uh. uh, Så so, jag vet inte det... Det, är så underligt, det är så underligt att han är läskig Jag förstår inte ens varför Nej, det är Nej inte så jag läskigt. heller Jag tror att man är rädd för att bli rädd typ man oh. sitter och ja, Om oh nej, jag kommer att bli överraskad av någonting snart. För, uh. för, just nu sitter jag och jag svär att min puls har gått upp lite igen. Liksom, jag liksom, <laughs> tänker på det. Det är som Slenderman i Minecraft. Ja, <laughs> Slenderman, ah, Ender, förlåt mig. Men de är, de är okej okay nu. De har slaktat liksom. Det är just det, när du hade dödat dem så blev de mer okej. Okay. <laughs> jag tyckte alltid att de var lite så här fina och gulliga. Stämningsfulla. Mm, Jag är väl ja. Jag tänker att, att de är säkert sådana shades som i Nihilumbra. Så de mm. är bara missförstådda och gillar att om de vill ha färger. Ja. Mm. Slender Rising rekommenderas starkt. Ja. <laughs> Laddar gärna hem det på någons iPhone så kommer de att tänka, oh, vad är det här för någonting? <laughs> Försök döpa om appen till något annat. Ja, det ja, typ finns ju Facebook. faktiskt eh, som, eh, som appstore-specialist så har jag ju sett att det finns någon slags app. Jag kommer inte ihåg vad den heter just nu. Men som man kan använda för att ändra utseendet på alla sina ikoner. Eh, som, eh, de exempel som jag har sett det har varit väldigt eh, typ oh, sinnesbilden av Kawaii liksom. Att det är extremt mm. gulligt och det är såhär cupcakes och unicorns och allting är väldigt puttinuttigt och... Dessutom skulle man skulle ändra min mobil till för att jag skulle få såhär freak out, men i vad har ni Freak out! <laughs> det, det vore ju såhär kul och det skulle nog fungera med Slender-appen mm. på ett bra sätt. Mm. Ja. Föderstidens present till Håkan. <laughs> Möbler om hans iPhone. <laughs> um. Jag skattar inte. Nej, jag vet. <laughs> Min fjärde iOS-grej är en app, vilket jag vi har förvarnat lite grann för. Mm. Och det är någonting som heter Level Me Up. Och med UP, inte APP. Ja. Även fast det hade varit snyggt om de hade gjort Så. Det är, Jag, jag misstänker att det ändå finns där. Det är, en, det är, en, det är en, ändå en ordlek på ja. anything to happen. Mm -hmm. Uh, det, här är, det är en väldigt... Uh... Level me up. Det är en pirat, det är en pirat eller, en, eller en inländare. Level me up. Ja. <laughs> uh. <laughs> Men det är inte den som jag har, uh. har testat på. Uh, utan det som jag har testat är uh, någon slags produktivitetslivsförbättrar grej av någon slag. Uh, som uh, försöker använda sig av typ gamification-grejen för att eh, få en att göra saker. Mm -hmm. Om ni förstår mm -hmm. hur jag menar. Så det, jag, jag jag menar. Så det så, här, upp så Mer visuell grej som man slipper typ rita eller skriva ner något själv. Så. Ja, eh, mm. man kan tänka sig det. Och det var lite så här därför som jag laddade ner den också för att jag tänkte att den här kommer fixa mitt liv, typ allt i mitt liv kommer bli bra. Den är som Unfuck My life tumblen Ja, uh -huh. Unfuck my life finns faktiskt som app fast ah. som unfills ah. your habitat. Mm. Eh, den är mycket bra. Mm. Vilket, vilket inte level me up riktigt är faktiskt. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, level me up det handlar mest om att eh, om man har något mål, om man vill bli bra på till exempel att måla eller bli bra på eh, att eh, åka skidor. eller vad man nu känner att man vill förbättra sina skills inom. Mm. Så får man i Level Me App en liten lista. Där man lägger till varje sån liten grej. Och sen så startar man på den här skillen. Till exempel ja, inom att måla. Så startar man som mm. noob. Och mm. sen så kan man i appen starta igång en timer varje gång som man målar eh, som mäter hur lång tid man målar och sen så lägger de in det i någon slags experiencebar. Eh, och eh, ja, det fungerar som ett vanligt leveling-system att eh, ju ja, när man har samlat på sig en viss tid så levlar man och får en ny titel eh, och så blir det svårare att levla. Hela tiden. Mm. Och mm. och tydligen... Jag kollar här på... Ja. Jag, ska säga, jag kollar här på appen och det ser ut som att man kan se varandras progress. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Jag ser till exempel jag har det, det är en sida där det är någon som är Amy som är student cook. Och så Chris som är apprentice dungeon master. Och Rai som är practiced basketball player. Och Vicky som är epic valedictorian painter. <laughs> ja. Okay. Det är väl det. Det är ändå så här... Jag förstår ändå typ eh, på visst sätt lockelsen i det, eller vad, vad det kan vara bra för. För det är ju rätt nice att ändå så här se att, ja ah, men den här veckan så har jag typ målat sju timmar. Det är ju ah. asmycket liksom, även fast det är en timme om dagen om man inte skulle märka det annars. Typ. Mm. Eh, men jag tror inte att man kan se andras, faktiskt. I alla fall... Nej, okay. kanske man är... kanske kan lägga till vänner eller någonting. Ah, ja, men precis. Um... Jag har i alla fall inte kunnat göra det och känner mig inte jätteintresserad av att göra det. <laughs> Nej, men det är bra. Så länge inte det är något automatiskt för det hade, det hade skämt mig ännu mer från det. Mm. Från Nej, då. Eh, men sen så, ja, den har lite fina funktioner som eh, till exempel att man kan se en eh, skill history där det står typ att ja, den eh, 22 januari så typ seglade du i en halvtimme. Och, ja, och så vidare Det kanske kan vara bra om man eh, Försöker få in någon, någonting sånt I sitt liv eh, Men eh, i, I det stora hela så kan jag säga Att jag är mycket besviken på den mm. Vad är det exakt Som gör dig besviken? Alltså, kan du på något sätt sammanfatta det På något fint sätt? Eller är det bara det att det har inte gjort Ditt liv bättre? <laughs> <laughs> det är nog dels att det har inte gjort Mitt liv bättre och sen så känns det som att det är en väldigt... Eh, alltså, de har inte tänkt efter så jättemycket när de har applicerat den här gamification-grejen på den. Alltså, mm -hmm. det känns lite grann som att om man eh, skulle applicera eh, den här spelifieringen på till exempel skolgång och så skulle man bara så här typ... om ja, Du får en guldstjärna när du har läst tio böcker och sen får du en guldstjärna till... När du har läst tio böcker till. Det, det är liksom... Det finns inget... Eh, det känns inte som att man har ansträngt sig för att... Eh, göra det till... Uh, en sån upplevelse som får en sjukt. Ja. Jag kan tänka mig att det skulle kunna vara... Det kan ju också göras väldigt platt och så. Att man lägger till achievements och sånt där. Men det är ändå någonting som får en att... Eh, Fastna lite mer i det hela och känna lite mer att ja, ah, men nu har jag gjort någonting riktigt bra. För här är det mer att. Det här är väl. Det här försöker de väl så här, tala till folks behov av att fylla de små. Liksom, experience bars liksom, mm. på spel. Vilket ju många tycker är kul. Men jag tror samtidigt att man har kommit så långt att man, det inte bara räcker att göra det. Jag tror liksom att man har kommit så långt att man behöver fylla dem där. Men samtidigt också få achievements eller någonting för att det ska kännas som att man har gjort någonting. Mm. Jag kan också tänka mig att det faktiskt skulle kunna vara bra med någon slags social grej. Att eh, även om man inte kanske visar exakt hur mycket man har typ, eh, spelat fotboll den senaste veckan så kan man ändå visa upp lite så här, typ Badges eller någonting. Mm, jag tror att man vill ju alltså stor del av att åstadkomma något är också att visa för andra att man har åstadkommit någonting. Uh. Uh, jag tror det skulle vara bra om man kanske kunde då välja hur mycket man vill visa. Kanske vill man visa exakt hur mycket fotboll man har spelat och bli taggad av det eller så bara ja, som du säger, någon sorts badge för att så här visa att man har gjort det överhuvudtaget. Uh. Och så kanske man har någon kompis som man vill tävla lite med uh. Uh, och blir peppad av att se andras resultat. Ja, jag tror också att det är väldigt svårt att skapa en sån här app när det handlar om alltså, väldigt breda... Man kan ju level ja. up typ allting i det här. Jag um... tänker också så här att ja, du har up. Man, man kanske ritar sju timmar i veckan eller målar, men då kanske man gör blommor varje gång och blir inte bättre, men, ja. man, men man levelar för att man har lagt ner tid på någonting så här. Ja. Och det är ju... Ja, det är väl... Ja, det kanske inte hjälper den i det långa loppet. Nej, och jag tänker att det, det blir inte liksom. Man känner inte att det är så rewarding då heller. Om man bara mm. känner att ja, jag fyller en experience bar, men jag fyller den bara med <laughs> skit liksom. <laughs> ja, men precis. Att där, jag gör ja, nu ska jag laga mat varje gång man lagar mat så gör man pasta. <laughs> och så helt så har man epic cooking och då har man gjort pasta i tre år, eller ja. någonting. Um... Egentligen så är liksom anfack eller unfill your habitat, mm. är det är ju egentligen en mycket, mycket smartare variant av samma grej. Mm. Eh, för i, i den appen så finns det, dels så finns det en de har riktat in sig på just det här att man ska hålla ordning hemma. Mm. Eh, och sen så har de brutit ner det på en mängd olika sätt, så det finns till exempel att eh, man kan få, man kan skapa sina egna listor över saker som man bör göra, till exempel ja, men jag bör ta ut soporna, jag bör diska, jag bör göra det här och mm -hmm. eh, sen så kan man ticka av dem som en vanlig to-do-list bara det mm -hmm. att man får eh, jag vet inte vad det är det är någon liten så här eh, ja men badge av slag när man har kryssat för typ fem saker på sin lista eller så. Mm. Men förutom det här så kan man också få eh, room-challenges- att eh, man till exempel väljer vardagsrummet- och uh -huh. så väljer man om man vill ha en 10-minuters utmaning- eller en 20-minuters utmaning. Och eh, ja, så väljer man bara ut någonting random- typ ja, byta sängkläder eller eh, omorganisera bokhyllan- eller, Ah, ah, ja Sådana där saker som man tänker att man borde göra också. Ja precis, Kanske med att det... här, rensa ut köksskåpet Och torka av hyllorna Alltså sådana saker mm. eh, Och där är det de, de lyckas så bra med just det här Att eh, man får en liten utmaning Samtidigt som att den är tillräckligt liten För att den ska gå snabbt Och mm. man får instant gratification För att mm. man känner att Ja ah, men nu har jag gjort en hel sån challenge Även fast det tog typ tio minuter högst Ja ah. Um, så jag tror det känns att det är... mer konkret. Liksom. Det är mer, um, jag tror att man känner sig bättre då än att just det här. Uh, jag har spenderat, uh, eller jag har liksom, tillbringat så här många timmar med det och det. Uh, men uh, för där är ju mer ja men kolla, jag har faktiskt gjort det här. Man kan räkna upp en lista på saker man uh, har gjort specifikt. Jag tror att det skulle funka bra om man skulle till exempel göra level up, fast man skulle ha typ hundra olika sådana appar så att det vore typ en för jag tror sensmång. att man, precis, man skulle behöva vara lite mer ambitiös och kanske ja. ha en för måleri ja. och då ha någon, alltså någon jobbar med bara den och lägger in mål och sådär ja, och, att, och lite det, så här random challenges när man så här känner att Ja, men jag vet inte vad jag ska sitta och måla en timme idag. Ja, ja, typ, på, öva då. på att måla händer kan man ja. få upp då liksom. Sådana grejer vore bra. Ja, så det är tips till alla er apputvecklare där. ute som ja. vill testa på livsförbättrar appar äh, Jag finns... och Sandra vill ha 75% av intäkterna. <laughs> det finns sjukt många sådana faktiskt. Mm. de det flesta känns ganska, Det känns som en ganska... Liksom... Bra marknad. För det är, alltså, de, dels så tror jag att det finns människor som typ kanske Sandra och som är faktiskt motiverade till att göra saker. Sen tror jag att det finns många som, som, som typ jag som säkert skulle köpa många sådana här appar i tron om att de skulle fixa hans liv. Mm. Och sen går det till nästa när det är liksom, ah jag är tvungen göra någonting. Okej, okay, nästa då. Okay. Men det funkade inte, men nästa kanske motiverar mig mer. <laughs> um. Jag ber med ursäkt att jag, att jag är tvungen att ta en paus men det, det, hade, det hade känts så... Eh, opassande att kissa på mig samtidigt som vi pratar om så <laughs> en sån här livskvalitet i allmänhet så sitter jag här ja. det är så för skulle du ha behövt en app för så här omprioriteringar i livet <laughs> måste sitta kvar i podcasten det? jag misstänker att Your habitat skulle ha något att säga till om ja jag tror det jag tror att det är så här, är så här den dyrare betalversionen av Your habitat <laughs> för extra seriösa fall eh, ah. min sista eh, som jag kan nämna eh, är Infinity Blade mm. som eh, jag har hört väldigt mycket om av andra att jag eh, vet inte det är någonting som folk verkar ändå bli lite beroende av tills de jag vet inte om man klarar om man kan spela ut det är... Jag, jag misstänker att när man klarar Godking så får man klara Godking igen om man vill uh, Magnus En av våra Rollspelsvänner, han sa att Ja, ah, och så när det tog slut så började jag om igen Det var verkligen uh. infinit jobba mm. mm. Men uh, det är i alla fall Ett spel som, uh, jag vet inte vad, vad skulle man kalla den genren, Håkan Anna uh, mm. alltså, det, det, det är ju så här first person Och så slashar man Sen så är det den här, den här... Dels är den här typiska level-up-motorn som finns i många RPG'n Dels så tar den vara på iPhones eh, touchscreen. Så det är väl liksom... Attackerna gör man liksom, att Om man hugger upp från någon ner så hugger man upp från någon ner i spelet. Mm. Vänster till höger så hugger man vänster till höger. Och så vidare. Sen så är det liksom... Det någon slags, på någon slags railroad. Alltså lite peka och klicka i det också. Det är svårt att definiera det. Ja. Typ hack, and slash, hack and slash RPG typ. Mm. På räls. Jag har ju inte testat det. Vad är liksom... Vad är, vad är storyn? Vad gör man och varför? Story, storyn är... Eller Sandra vi kanske ta den. Du, du är säkert mer inne i den. Ja, man är en person som är någon typ av riddare som eh, vars far har blivit dödad av The God King. Mm. Som är någon typ av mm. God King. <laughs> <laughs> Han är en av en av The Undying. Ja, <laughs> okay. precis. Eh, och då så ska man ju förstås hämna sin far. Eh, och och ja, eh, man går och dödar en massa monster-slash-kreatur, jag vet inte vad man ska kalla dem för, eh, på väg in i borgen där man till sist hittar The God King. Mm. Eh, och, sen, och antagligen antagligen man då mot God King ja. och då spelar man som dennes son som de ska hämnas till sin pappa. Och om och om igen. Mm. Vad deprimerande, ja, stackars familj. Det. Det står alltid ungefär 20 år senare Eller kanske 19 år senare eller 20 år senare Och så kommer det liksom en riddare fram och säger alla avenge you father Men eh, man har liksom den geren som, som pappa hade när man dog Så man blir hela den bättre mm -hmm. Vilket jag tycker var är jäkligt nice ändå Så det är lite som i Diablo liksom, Att man gör om allting hela tiden Fast det blir mm -hmm. inte svårare eller? Jo, jo det, det blir det också. När man dör så blir, blir finerna svårare. Dels verkar det vara lite random, men finerna blir garanterat svårare ju fler gånger man dör. Ja, mm -hmm. de, får, de får nya, för till exempel förutom just det här att man häxen eh, ja, slärses så har man lite magigrejer också som man kan eh, ja, spendera skill points på typ, för att bli bättre i. Och köpa utrustning som förbättrare. Mm. Eh, men eh, för varje ny eh, bloodline som man startar, varje gång man blir en ny son. Så eh, blir fienderna, ja, vissa av dem i alla fall får eh, resistance mot de här grejerna. Mm. Så det är mm. lite jobbigt, fast inte men det tyckte jag var lite så här roligt Att man ändå får tillbaka Eller får behålla alla sina saker Som att The God King typ skickar Hem det till ens familj ja. Liksom Det, det passar ju lite grann med Storm också För The God King vill ju antingen vilja använda det här svärdet Till, till göra någonting Jag, jag tror att han har Infinity Blade ja. Och att när han dödade den, alltså den första pappan Och ursprungspappan så säger han att Uh, Okej, okay, du var en ganska värdig krigare Men du, du dog, så kanske får du istället vara liksom, the, the catalyst för någonting Och sen dödar han den med dessvärdet uh. Vilket jag liksom mm. får mig tro att i liksom, storylineen Så är den här blodlinjen viktig Och där, därför vill han ju att den, den ska komma och bli starkare Och starkare, för han vill ha honom på en sida Det typ Ja, uh. <laughs> uh, så so, typ den dagen man är stark nog Så kan man mm. få bättre användning av den. Till exempel då, om man lyckas få ner God King till dig mycket HP Så uh, blir det en liten mellansekvens Där han då säger, ja oh, du är rätt stark ju uh, Gå med mig och då kan man liksom välja att antingen ta upp sitt svärd för att döda honom, eller säga ah, okej. Okay. <laughs> och då tar spelet slut. Jag har ah. inte testat att säga ah, okej. Okay. Uh, då säger jag ja ah, bra. Och sen så är typ spelet slut. Då, uh, nej Man får börja om uh, precis då vid, vid valet igen. Det är ett sätt att... Uh, Spela om The God King Men det är bara det att ja, man kan ju bara spela om det Om man har valt att förlora Så det är, man får ingen träning i det liksom. Nej. Mm. Men det, det som jag tycker alltså Jag är lite förvånad på något vis Att jag ändå har fortsatt spela det här För det, jag har spelat det i typ en vecka eller någonting. Och det händer ju inte så mycket Nu längre utan Det är ju samma monster hela tiden Även fast de blir starkare Det är en väldigt så här, kort, kort bana Även fast det finns ett par moment Där man kan Får det att bli till en loop så att man kan liksom stå och levla lite grann innan man går in till The God King. Ja, det är lite så här logiskt pussel. För att jag har ju kommit in i så här sekvenser där man, ja ah, fan, nu hamnar jag vid, vid The God King. Mm. <laughs> och ja. så får man spela om. Och så får man spela mot honom och då dör man ju. Ja. Eller jag dör i alla fall. <laughs> ja, när jag har hittat en hiss där man skickar ner ett monster, slår det monstret... Går ner för en trappa, slår ett monster där, går upp för trappan, skickar ner hissen och <går> möter ett nytt monster. <går> det, är, det är liksom extremt monotont och så. Det är, ja, man blir ju bättre och bättre i för sig på de här kontrollerna till exempel att parera mm. slag och sånt. Jag tror det är det som lockar mig att jag är fortfarande inte så bra att jag går ur varje strid oskad Oh, Nej, eh, pareringarna är Alltså, i en strid antingen håller upp sin sköld Som har x antal träffar innan den går sönder okay. eh, Och efter ett tag så har man liksom, Då blir fienden staggerd Då blir han blir så här för att man har liksom blockat så mycket Och då kan man hugga honom Eller så kan man undvika slagen tills han typ såhär tröttnar Och då kan man slå honom Eller, och det bästa är att då parera Vilket innebär att om han gör ett högt slag upp från ner Då parerar du genom att göra ner från och upp på hans vapen mm. Och om han, om han kommer upp från, upp från höger Och ner mot mitten Då, då måste du parera från mitten upp till höger liksom. Och det gäller att lära sig läsa finernas alltså attacker Och liksom förstå att okej, okay, nu ska jag göra För att det ska bli bra det, man, har, man, har, man har typ vissa cues Det blir typ lite slow motion i typ en halvhundrad sekund Och då gäller det liksom att han göra åt rätt håll För annars blir det en parry failed Och ja mm. Det här som ett spel som kräver lite skicklighet. Ja, det är mer träning. Och det får man väldigt ja, mycket faktiskt. av eftersom det är så monotont. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Exakt. Så det är, väl, det är väl det man tjänar på den här loopen du pratade om. Att visst att det är enformigt. Men spelet har ju bara ett, ett moment. Och det är att klara fighter. Och klara fighter måste man göra för att klara golging. Ja. ja, men sen så får man ju också... Eh, man, får, man har liksom en vanlig utrustning som ja, men hjälm och rustning mm. och eh, sköld och så här Väl. och så vidare eh, och eh, man Magiring. en ring ja mm. <laughs> eh, och Förlåt. man liksom levlar eller varje eh, utrustningsdel har ett visst antal experience points typ som mm. man typ när hur ska jag förklara det här? När man, okay. när man har varit med tillräckligt mycket fighter så, så har man mastered alltså ah. vapnen och utrustning får också experience points. Ah. Va, mm. Vad händer egentligen när, när man har bemästrat någonting? Jag har, jag har inte fattat vad grejen är. Får man plus till det vapnet då? Jag tror, alltså det blir ah, bättre. Jo, man får, plus, man får plus till det vapnet men samtidigt ah. så går man mister om XP eh, till sin Ja, um. ah, Så det är därför det är inte vettigt att bara köpa första bästa Alltså man vill kanske inte köpa ett jättebra svärd för då får man mindre level över lag mm. typ. Det som jag Intressant. tänker är, en, eller den taktik som jag har är väl att eh, Nu så försöker jag bara grinda experience och då väljer jag vapen och utrustning Som har ganska låg experience-nivå så att jag levelar upp mm. dem väldigt snabbt och blir eh, mästare på dem för att då får jag dels experience points till min karaktär Och varje gång man levelar ett vapen så får man också skill points Som man kan lägga på sin karaktär Just det. Och sen så kan jag köpa bättre vapen sen Och mästra dem Och sen så väljer de allra bästa vapnen När jag går upp mot The God King Det här låter som en rätt bra taktik Ja, jag har tänkt <laughs> mycket på äh... Infinity Blade <laughs> ja. Ja, men jag, jag gillar det um... Jag funderar på att vi kanske borde se till att det här inte blir en Infinity-podcast. Ja, <laughs> ah, okej. <okay. laughs> Så han du, han du tar igenom hela din lista på appar och spel nu. Det gjorde det faktiskt. Sjukt bra. Mm. Bra lista, jag gillar det. Det var lite av en gammal helig topp fem-lista, fast det här var fler än fem. Det här var... Nej, det var fem. En, två, tre, fyra... Ja, ah, jag tror jag räknade med Anfields-appen. Äh, det var en bonus. Ja, ah. Ja, ah, men det det bubblar då. Men perfekt, då var det var ju inte framlista. Ja. Mm. Ah, bra gjort, bra gjort podcasten. <laughs> jag tänker mig att vi eh, tar och återvänder till Stavars Republic <laughs> Och sen kommer vi tillbaka nästa vecka och pratar om det. Å återigen, alltid. På varje vecka. <laughs> mm, mm. <laughs> vi kan hinta dock, vi kan ha en sån här trailer inför Mars. Vi kommer antagligen prata om Veronica Mars. Ja, då måste att, liksom, jag se till att se den också. Ja, mm. precis. Mm. Så det, det se det här som en liksom trailer för The Mar March season Av Effortcast mm. Trailer <laughs> Men tills nästa gång säger vi Som alltid Hej då! Jag tycker I så fall kan ni ha se life on Mars <här> Tack för att du lyssnat på The Effortcast